і лише в цьому вас обдурили. Да пошъл ти. Чолов'яга хотів був замахнутися на подорожнього, але він неначе розтанув у повітрі. Зупинився біля натовпу чоловіків, що сиділи на великому майдані і били касками по асфальту. То бунтували шахтарі. Їм півроку не виплачували зарплатню. «Де ж ваші храми?» Божий посланець зупинив першу ж жінку. «А вон!» Вона реготнула і показала на тарикони, що чорніли на тлі сірого неба. «Навіщо робиш людям зло?» Молодиця ося затремтіла і промовила, збліднувши. «Ані самі просять!» Та сестре просит порчу сделать, Та соседке, тот начальнику, та бизнесмену. У нас на каждом шагу это процветает. Божий посланец снова ходил улицами Киева. До него підійшла молодая женщина с кошеком в руках и промовила. «Пожертвуйте, пожалуйста, на ведический храм». Вешталися сатаністи, сектанти, перестрівали людей і кликали відвідати їхню церкву. Божий посланець попрямував до святих воріт, що єднали цю землю із Божим світом. Він навідувався сюди з правіку, заглядав у келії ще тих, хто звів цю святу браму, а нині несе варту коло Господньої. І келії не ті, і насельники віднині були не такі. Ангел зупинився в довгому коридорі з багатьма дверима. Побачив кілька десятків порожніх пляшок з-під шампанського і зупинився. Двері однієї з тих кімнат келії відчинилися, і поважний чоловік у чорній сутані виніс ще одну порожню пляшку. Вона голосно дзенькнула. З-під сусідніх дверей просунулася голова, сплеснув тихий голос. «Батюшка Серафім, ви би винасіли еті бутилки. Срамта какой!» Чорна сутана випросталася і затряслася від гніву. Слова полетіли такі, які щойно звучали у натовпі голодуючих шахтарів. Голова сховалася, а чорна сутана заваляла. Дєвку мені приведіте, хочу дівку. У дверях Келі спішно заклацали замки. Коли на місто спустилася ніч, Ангел Божий зайшов до помешкання, яке охоронялося чисельною вартою, і безборонно проник у сон одного з найповажніших мужів. Тому снилося, що його тримають на вилах підступні і многоликі люди-монстри. Лиця в них були людські, а замість рук щупальці, а тіло мали як ліани, що впивалися в світ і випивали з усього живого силу. Підбиралися до жертви тихо, гладили її і влащали, а потім накидалися і починали смоктати з неї кров. Коли ж вона знекровиться, змушували її виконувати їхню волю. Поважний муж стиха постогнував, але навіть у вісні виконував волю людей-монстрів. Смикався, щоб звільнитися від тих тисячних щупальців, але вони ще більше множилися і затискали довірливу жертву. «Не виривайся! В тебе нічого не вийде! Ти сам пішов під нашу волю! Від нас ще нікому не вдалося вирватися! Ми оповели своїми щупальцями світ! Ми вічний Сенедріон!» Ми були до потопу і аж по сьогодні. Ми осідлали планету, як стару кобилу. Ти будеш робити все, що ми тобі накажемо. А наказ у нас один – знищувати все, де присутній Господь Ісус Христос. Це ми його розіп'яли. Іуда і Пилат наші. Стань Іудою і Пилатом цього краю, Перетвори його в суцільну Голгофу. Ми допоможемо тобі втриматися на її вершині. Нам потрібен лише ти. Ти м'який, ти хороший, ти слухняний, ти піддатливий, ти не дуже їхній, ти трохи нічийний, ти ваший, нашій, ти славолюбний і владолюбний, у тебе антропологічно сформована шия. Любить ярмо. Люди-щупальці зловісно засміялися. Ми через тебе будемо робити те, чого забажаємо. Де є дух розіп'ятого, буде голгофа. Буде пекло. Буде Содом і мора і мертве море ваших надій. І знову зловісний рейд. Посланець Божий. Зняв поважного мужа з вил, відігнав людей-монстрів і заглянув у його напружене лице. «Хотів би їх позбавитися?» – запитав лагідно. «Хотів би. Вони вже мені до серця дістали. Але як? Як це можна зробити? Я не знаю. Це просто. Полюби Бога і Україну. Землю свою полюби так, як її любили князі, гетьмани. Впусти у своє серце це небесне почуття, І ці щупальці самі відпадуть. Вони ослабнуть, побачивши твою силу. Почни думати мовою своїх предків, А не мовою поневолювача. Не будь васалом по духу, Спровадь свого серця раба, а я тобі допомагатиму. Поважний муж задумався, простягнув руку до пляшки. Божий посланець вдарив його по правиці і промовив «Полюби Україну, і вона полюбить тебе, і ти їх переможеш. Не догоджай їм своєю слабкістю, а перемагай їх силою своєї любові до України». Ти ж їх любиш більше, ніж свою материзну. Це сложно. Це дуже сложно любити то, чого ніколи не любив. Да, не любив. А ти почни. І переможеш. Ми ж тебе вибрали. Стань в ряди великих. Ти зможеш. Лише полюби Україну. Поглянь. Вона вже конає. Ще кілька ударів серця і все. Я прийду до тебе, коли в тебе з'явиться друге дихання, і допоможу тобі звільнитися від людей-монстрів, але за це візьму велику плату. Любов до Бога і до України. Божий ангел мандрував по інших землях туди, де конали і волали до Бога українські новітні бранки у новітні гаремах шла торгівля дівочим тілом, але страшніша ніж кілька сот літ тому, колись їх везли в неволю до ханів чайками по морю, а нині літаками і пароплавами. Ангел Божий зайшов до мечеті. Відшукав старого аж древнього пророка і промовив до нього. Скажи своїм єдиновірним, якщо не зупиняться, якщо не перестануть торгувати душами християнськими, губити кров невинну, то пролється невинна кров мусульманська. І гнів неба буде такий, що ваші гори затремтять від жаху. Скажи тим лютим безбожникам, перед якими хани неначе діти несвідомі, нехай відпустять дівчат згорьованого християнського краю, бо рани мусульманського будуть невигойними. Збігла весна, і прийшло літо. Ангел Божий завітав на морське узбережжя, де розкішну природу доповнювали розкішні будівлі. Зупинився біля Ошатнає, що потопала в екзотичній зелені. Синіло море, сели голубизної басейни. Ходили по пляжі і по території поважні люди, на чолах яких було написано «Обранці народу». Колись на цих просторах відпочивали ті, хто носив ім'я «Слуги народу!» Віднині було змінено одне слово. Вони дружно перейшли від слуг до обранців. Учора спеціальним рейсом їх доставив літак під це спекотне сонце. Дехто із обранців прилетів власним літаком, декого привіз кортеж машин. Смажилися на сонці Їли в ресторані смачні страви, пили вишукані вина і споживали плоди, які росли на планеті. Ангел Божий побачив під блакитним тентом сина над синами. Він щойно поснідав, переїв копченої шинки і червоної улюбленої риби з пивом. Почував важкість у тілі, хилило на сон. Плоті душа були цієї миті, о такій злагодій і гармонії, від цієї повноти життя, що він несподівано промовив. Слава Україні! Повз нього проходила Марина Волкова, дама із ворожої фракції. Кинула на нього насмішкуватий погляд і промовила: У тебе що? Криша поїхала. Мадам, хіба я вас чіпаю? І взагалі я вас ніколи не зустрічав і не знаю. У мене просто гарний настрій. Чого і вам желаю? Ну-ну, желаю моря удачі і дачі у моря. Син над синами почервонів і роздратовано подумав. І це курвище тут втупився спину дружини, що стояла по коліна у воді, і недремно пасла очима дітей, що плавали уздовж берега. Зиркнув на ошатний будинок, на простору лоджю, де сушилися дитячі трусики, попестив очима розкішну південну зелень, квітучі кущі і ліго рілиць. Думки пливли тихою, повільнено, Наче і вони перегрілися на сонці. Дивна штука життя. Як все швидко і різко змінилося. Ще донедавна я боровся з тими, хто мав доступ ось до цих оздоровниць, ледь зводив кінці з кінцями, а нині сам із сім'єю відпочиваю тут». І знову несподівано зронив. «Слава Україні!» «Та що за чортівня?» – додав сконфужено. Хилило на сон. Море, цілюще повітря, смачні страви, плоди земні поволі спроваджували з тіла в тому, що назбиралася за рік. А ще ця гризня через Святненка виснажила нервову систему. Часто зривався на крик, дратувався. Добре, що Василя тут не було, однак із його табору вешталося пляжем, і на поверхах корпусу багато. Це добряче псувало настрій, як і те, що більшість із тих, кого б не хотів бачити, знову зібралися на одному квадраті землі. Так, мов би, він найсолодший. З однодумцями гоманіли ввечері то з чашкою кави, то милуючись вечоровим морем. Говорили про Україну і її страждання. Коли б вони були при владі, все було б інакше. Він мріяв про високу посаду, хоча це й приховував від усіх, навіть від дружини. Вже й не мріяв, а марив нею.